A tudósok izgalmas új világokat fedeznek fel naprendszerünkben, törpebolygókat. Kicsik ugyan, de tele vannak rejtéllyel. Felszín alatti vizek óceánjai, vulkánok és eltűnő hegyek. Azt az elképzelést, hogy a törpebolygók kicsik, jelentéktelenek és unalmasak, elsöpörték az elmúlt pár év felfedezései. A törpebolygók sok olyan szabályjal szállnak szembe, amelyek szerintünk naprendszerünket irányítják. A törpebolygók tudományosan nagyon érdekesek, ráadásul elmondanak valamit világunk eredetéről is. Ha hiszik, ha nem, talán az életet hordozzák. A törpebolygók megdöntik a tudósok elképzeléseit és felrázzák mindazt, amit univerzumunk működéséről tudunk. Lehet, hogy ők táplálták a korai bolygókat, és még az élet előjeleit is ők ültethették el rajtuk. Lehet, hogy a törpebolygók a naprendszer legfontosabb objektumai. Így működik a világegyetem. A naprendszerben 8 nagy bolygó található, de nagyon sok kis törpebolygót is felfedeztünk. Azt hittük csak unalmas kődarabok, de minél tovább tanulmányozzuk őket, annál megdöbbentőbbek, többek, és annál érdekesebbek. Naívan arra számítanék, hogy ezek az objektumok nem valami dinamikusak. Valószínűleg csak levegő nélküli, sziklás, jeges világok. Nem csinálnak semmit. De arra jöttünk rá, hogy ez egyáltalán nem így van. Rengeteg minden történik ott. Teljes világok. Geológiájuk és történetük nagyon érdekes. Sokat mondanak a naprendszerről. A tudósok szerint naprendszerünkben több száz törpebolygó lehet. Eddig még csak hatot ismerünk. Öt közülük a Plútó a Káronholdjával, a vörös színű Szedna, a távoli, fényes Eris, a Makemake és a babformájú Haumea. Több milliárd kilométerre a naptól túl a Neptunuson a Kuiper övben. Ők csak a jéghegy csúcsai. Valószínűleg sokkal, sokkal több törpebolygó várja odakint, hogy felfedezzük. A hatodik törpebolygó a Ceres a belső naprendszerben található. Körülbelül 410 millió kilométerre kering a Földtől az aszteroida övben. Az aszteroida öv a naprendszer része a Mars és a Jupiter között. Itt található a legtöbb aszteroida. Ez a megmaradt törmelék a naprendszer kialakulásából. A naprendszer korai éveiben kisebb sziklák ütköztek egymással, összeragadtak. Így épültek fel a sziklás bolygók. A törpebolygók ugyanígy növekszenek. A Ceres valójában nagynak készült. Bolygóvá vált volna, de megállt a növekedése. Ezért áll magasan az összes többi felet. Miért törpe bolygó a Ceres és miért nem bolygó? A bolygóknak három kozmikus kritériumnak kell megfelelniük. Az első, hogy gömb alakúak legyenek. A második, hogy a nap és nem más égi körül keringjenek. A harmadik pedig, hogy ne legyen orbitális törmelék az orbitális területükön. A cerhez csak két követelménynek felel meg. Gömb alakú, bár kicsi, mindössze 914 km átmérőjű, és a nap körül kering. Viszont törmelék és aszteroidák veszik körül, így nem minősül bolygónak. Bár ezeket az objektumokat törpebolygónak hívjuk, a kisméret nem egyenlő a jelentéktelenséggel. A kisméret azonban gondokat okoz. Amikor a fiatal törpebolygó olvad magja lehül, akkor a geológiai tevékenységet előidéző hőforrás is. Úgy véltük, hogy a Ceres tulajdonképpen egy nagy halott kődarab. Kis égitest. Réges régen kihűlhetett. Nincs benne semmi érdekes. Aztán, amikor eljutottunk a Ceresre, rájöttünk, hogy semmi sem áll távolabb az igazságtól. 2015. márciusában a NASA Don szondája megérkezett a Ceresre. Ahogy a donőrhajó közeledett a Cereshez, láttuk a krátereket és a felszínt. Ilyenre számítottunk, de hirtelen valami titokzatos látvány került elénk. Az egyik kráterben észrevettünk két fényes voltot, mintha egy szempár bámult volna ránk. Valódi rejtély volt a tudományos közösség számára. Mit keres az ott? Vajon jég? Nagyon frissnek tűnt. Mi a csuda lehet az? A tudósok több mint száz ilyen rejtélyes fehér foltot fedeztek fel. A legnagyobb a 90 km átmérőjű okátor. A foltok anyaga pedig meglepő módon egy olyan anyag, ami a Földön is megtalálható. karbonát Egy sófajta. Úgy véljük, ez a só a nagyon friss. Nagyjából 4 millió éves lehet. Ez pedig geológiai szempontból olyan, mintha a tegnap lett volna. Ez nagyon furcsa, igaz? Ez nem valamiféle geológiai írában történik, hanem most, ma. Mi okozhat sófoltokat egy régóta halottnak itt világban? Jenny Radebo, geológus úgy véli... A kaliforniai monotóban megtalálható a válasz. Jó, nézem ezt a csodaszép tavat a távolban. Hatalmas fehér lerakódáson állok. Ezek a fehér lerakódások egykor a tó részei voltak. A tó sok anyagot feloldott, aztán visszahúzódott, elpárolgott, és maga mögött hagyta ezeket az anyagokat. Ez só. Szemcsés szerkezetű. Hogy biztos legyek benne, megkóstolom. És, és igen, biztosan só. A monotóban kikristályosodott a só, ahogy elpárolgott a víz. Csak így alakulhattak ki a lerakódások. A kutatók szerint ugyanezt történt a Cereszen is. Ez pedig azt jelenti, hogy a felszín alatt folyadék van. De hogyan létezhet folyadék az aszteroida öv fagyott területén? A fényes foltok kráterek közepén találhatóak. Felszíni repedések vannak körülöttük, ez pedig azt súgja, hogy az anyag a felszín alól tör fel. Senki sem számított rá, hogy folyadék van a Ceres felszíne alatt. Nem tudjuk megmondani, mit tartja melegen a vízet. Vannak holdak, amelyeknek belsőjét a gravitációs vonzást tartja melegen, de a Ceres környezetében nincs semmi, ami elég nagy lenne ehhez. Ebben az a csodálatos, hogy nem is értjük, hogy működnek ezek a sziklás bolygók. Talán van valami más energiaforrás, egy másik mechanizmus, ami melegíti a belső részt, amit még nem fedeztünk fel. Hogy megértsük, hogyan lehet a Ceresen folyadék, vissza kell mennünk az időben 4,6 milliárd évet. Akkorra, amikor a nap kialakulásából visszamaradó törmelék összeütközve létrehozta a törpebolygókat. Ahogy megformálódtak, a nehezebb köves anyag középre süllyett. Forró olvat mag alakult ki belőle. Kásás vizeség emelkedett a felszínre, és egy darabig folyadék maradt. Ám miután a mag kihűlt, a folyadék megfagyott, és kialakult a szilárd kéregköpeny. A felület elvileg most is szilárd, így a sófoltok létezése továbbra is zavarba ejtő rejtély. Még nem válaszoltuk meg azt a kérdést. Hogyan lehet folyadék a cereszen? Nagyon nehéz kérdés ez. Az egyik lehetséges válasz, hogy nem tiszta vízről van szó, hanem valami mással keveredett össze. Vannak tudósok, akik szerint sós óceán rejtőzik a felszín alatt. A só magas koncentrációja csökkenti a vízfagyáspontját. Folyékonyan tartja. Amikor egy aszteroida megtöri a kérget, felszívódik alulról a sós víz. A folyadék hamar elpárolog, de a só megmarad, és ragyogó fehér foltokat képez a felszínen. Fogadni mernék rá, hogy víztör tör fel a felszín alól, az hozza fel a sót, és elpárolog az űrbe. Ez pedig azt jelenti, hogy a folyadék nagyon közel van a Ceres felszínéhez. A Ceresz rejteget egy még megdöbbentőbb titkot. A legfrissebb kutatások szerint nem naprendszerünkből származik, és nem az aszteroida öv közelében alakult ki. Több száz törpebolygóval együtt születhetett, sok milliárd kilométerre a naptól. De akkor vajon hogyan került ide? A legtöbb törpebolygót a naprendszer távoli részén fedezték fel, túl a Neptunusz pályáján. A Ceres viszont a Mars és a Jupiter között, az aszteroida övben kering. De nem csak a helye utal arra, hogy betolakodó. Az égitestek általában ugyanabból az anyagból vannak, mint a többi bolygó a környezetükben. A Ceres esetében azonban nem ez a helyzet. Az aszteroida öv jó részt száraz, sziklás égitestekből áll, amelyek ugyanolyan nehéz állnak, mint amelyek a köves bolygókat alkotják. A Ceres azonban egészen más. A Ceres gyakorlatilag jégvilág. Nem sziklából van, hanem jégből. És ez nagyon furcsa, ha tekintetbe vesszük a helyét. A jég a Ceresen olyan kémiai összetevőket is tartalmaz, amelyek a naprendszer korai éveiben nem voltak jelen az aszteroida övben. Minél többet tudunk a Cereszről, annál titokzatosabb. Például nagyon sok ammónia van a Cereszen, és sehol nem találunk ammóniát a naprendszer belsejének közelében. A Pluton viszont igen, a Holdján a Káronon is, és a fagyott Kuiper övben, ahol a többi törpebolygó található. Úgy véljük, hogy az ammónia a naprendszer nagyon hideg részéről eredhet. ebből, mint ahol ma megtalálható a ceres. Az viszont, hogy hogyan létezhet egy törpebolygó ammóniával olyan helyen, ahol nem alakulhat ki ammónia hatalmas rejtély. Fent vagyok a hegyen, ami most elég havas. Pár ezer méterrel alattunk meleg nyárias az idő. Ez pedig a naprendszer remek analógiája. A naprendszer korai időszakában, amikor a nap éppen kialakult, ahogy fűteni kezdett, elég meleg volt a belső naprendszerben. Amikor a nap kigyulladt 4,6 milliárd évvel ezelőtt, sokkal forróbb volt, mint ma. Az összes könnyebb elemet, például a héliumot és az ammóniát, felrobbantotta a hóvonal fölé. Ezért vannak sziklás bolygók a belső naprendszerben, mint a mi bolygónk is. A könnyebb molekulák egyszerűen nem tudtak a naprendszerben létezni. A hóvonalon túl azonban, a Jupiter jelenlegi helyén túl, sokkal hidegebb volt. Ez azt sugalja, hogy a Ceres talán a külső naprendszerben alakult ki, és azután vándorolt beljebb jelenlegi helyére az aszteroida övbe. Úgy gondoltuk, hogy a bolygók pályája megváltoztathatatlan, óramű pontossággal keringenek az églitestek, de nem mennek arré. Most már tudjuk, hogy nem ez a helyzet. A bolygók kialakulásuk korai szakaszában elmozdulnak a fiatal napkörüli gázkorongon, mint a tutajok, amiket visz az óceáni áramlat. A Ceresz ammóniája azt csugalja, hogy a törpebolygók a fiatal bolygókkal együtt elmozdultak a gázkorongon. A Ceresz a bizonyíték rá, hogy a naprendszer sokkal dinamikusabb, sokkal drámaibb, mint gondoltuk. Tudjuk, hogy a Ceres sokkal távolabb alakult ki a naprendszerben, és valami elhozta a mi kis világunkba. Mi lehetett az? A válasz a Jupiter bolygó. Miután kialakult, az óriási bolygó a napfelé vándorolt. Hatalmas gravitációja megzavarta a naprendszer többi égi testének pályáját, köztük a csereszét is. A naprendszer gáz és porkorongból alakult ki. Ahogy formálódott a Jupiter, belehasított ebbe az anyagba. Eközben pedig gravitációs vonzása magához húzta az anyagot. Ahogy a Jupiter energiát vesztett, viszonylag lassan haladt a nap felé. A Ceres a naprendszer külső szélén alakult ki. A Jupiter vándorlása miatt a Kuiper övből beljebb húzódott. Amikor a Jupiter megállt, a Ceres is. Így állt új, stabil pályára az aszteroida övben. Amikor rájövünk, hogy ilyen különös és drámai dolog történhetett, hogy egy törpebolygó a naprendszer távoli részén alakult ki és beljebb húzódott, az felveti a kérdést, hogy vajon hányszor történhetett ez meg. Lehetséges volna, hogy törpebolygók más generációi is a nap felé közeledtek, vagy talán el is távoztak? A tudósok úgy vélik, hogy talán sziklás, jeges törpebolygók zohantak a belső naprendszerbe. Több százan kezdhették meg az utazást, azonban csak egyélte túl. Ha több törpebolygó is befelé vándorolt a külső naprendszerből, talán a Ceres az egyetlen túlélő. Ő maradt egyedül. Ha tehát a Ceres új otthonában telepedett le az aszteroida övben, Vajon hol van a többi jeges világ? Érdekes elmélet, hogy a Ceres talán a külső naprendszerből érkezett. Miért fontos ez nekünk? Hihetetlen, de a válasz talán éppen a testünkben rejlik. Régóta tűnődünk azon, honnan jött a föld vizeinek többsége. Mert ha belegondolunk, hogy a föld milyen közel van a naphoz, nem is lehetne víz rajta. Ha megértjük a szerez fejlődését, hogy hol alakult ki és hol van most, az segíthet megérteni azt is, hogyan lehet több víz a Földön, mint amennyire egyébként számítani lehetne. Amikor kialakult a Föld, túl nagy volt a forróság ahhoz, hogy víz lehessen a felszínét. Talán törpebolygók százai szakadtak szét útjuk közben, és ők borították be a Földet vízben gazdag kövekkel. Csodálatos, hogyha elemezzük a víz kémiai összetételét, az a legvalószínűbb, hogy a testünkben található víz olyan aszteroidákból és törpebolygókból származik, amik több milliárd évvel ezelőtt szétestek és a Földbe zuhantak. A törpebolygók talán valami mást is hoztak magukkal. 2017 februárjában bejelentették a tudósok, hogy szerves anyagokat fedeztek fel a szerez felszínén. Az élet a Földön vízből és szerves kémiai anyagokból, alapú molekulákból jön létre. Az az érdekes a törpebolygókban, hogy mindkettő megtalálható rajtuk. A Plutón és a Cereszen is vannak szerves molekulák. Van folyadék a felszín alatt. Van valamilyen energiaforrás, ami melegíti a belső részt. Nem lehetetlen, hogy valahol a hideg-jeges felszínek alatt létezhet élet. Más törpebolygókon is lehet élet. A Szednán és a Makemakén is találhatók tolinoknak nevezett vörös foltok. Ezek olyan szerves molekulák, amelyek az élet előfutárai lehetnek. Érdekes kémiai összetételük alapján ezek a törpebolygók lehetnek a naprendszer kémcsövei. Ha olyan kisebb égitestek szóródtak szét a naprendszerben, amik vizet vagy jeget tartalmaztak, ezek lehettek az élet inkubátorai. Magukban tarthatták az élet magját, hogy aztán más égitestekbe becsapódva elültették azt. A lakható zóna így már az egész naprendszerre kiterjed. Kibővül kiterjeszti az életjátékának színpadát a teljes galaxisra. Talán a törpebolygóknak köszönhetjük a létezésünket. Egyszerre csak a naprendszerünk legkisebb égi testjei a valahalátot legérdekesebb dolgokká váltak. A vándorló törpebolygó ötlete érdekes forgatókönyvekhez vezet, például egy csodálatos lehetőséghez. A víz és a szerves anyag egy része talán nem is a mi naprendszerünkből származik. Minél többet tudunk meg a törpebolygókról, annál jobban meglepnek. Van azonban egy olyan törpebolygó, amelynek már a létezése is rejtély. A neve Sedna, és senki sem érti, mit keres a minaprendszerünkben. Szerintem a Szedna az egész naprendszer legkülönlegesebb objektuma. Itt egy olyan világ található, ami úgy 1600 km széles, de nagyon távol, messze a Neptunuson túl. A Szedna a naprendszerünkben ismert legtávolabbi objektum. Ha a Sedna felszínén állnánk, és onnan néznénk a naprendszert, a nap nagyon fényes csillag lenne, de ennél nem sokkal több. Ahogy a Plútó a Sedna is furcsa elliptikus pályán mozog. A különbség, hogy a Sedna 11 milliárdtól 150 milliárd kilométerre mozog a naptól. És a Plútóval ellentétben pályája nem magyarázható a Neptunus közelségével. Úrcsa a szedna pályája. Hogy lehet elliptikus, amikor ilyen távol van minden fontosabb bolygótól? Ha egy objektum elég közel van a Neptunuszhoz, a Neptunus gravitációja befolyásolhatja a pályáját. Elliptikus keringésre késztetheti. A gond az, hogy a szedna soha sem kerül elég közel a Neptunuszhoz. Soha nem megy annyira közel hozzá, hogy ilyen legyen a pályája. Ez pedig azt jelenti, hogy valami más zajlik ott. A Sedna nem magyarázható az ismert bolygók alapján. Minden másról tudjuk, miért van ott, ahol van a nyolc nagyobb bolygó és a sok másik kis bolygó alapján. A szednára így nem találunk magyarázatot, ez pedig jó kis rejtét jelent. Valami másnak kellett történnie. Ha megvizsgáljuk az objektumok pályájának megváltozására vonatkozó modelleket, szinte kizárt, hogy a Sedna a mi naprendszerünkben alakult ki. Itt vált ilyen elliptikus a pályája, és ilyen messze van a naptól. Ez pedig azt jelenti, hogy talán, talán nem itt alakult ki. Talán idegen világ. Hogyan tudott naprendszerünk rabulejteni egy idegen világot? Kiderült, hogy napunk régen más csillagok közelében volt. Tulajdonképpen csillagóvodában született más csillagembriókkal együtt. Ha tehát a nap egy csomó más csillaggal együtt született, egy sűrű közegben, ugyanakkor, ugyanazon a területen, nagyon is lehetséges, hogy a csillagok anyagokat cseréltek egymással, amikor kialakultak a bolygók. A szednát talán egy másik csillag mellett alakult ki, ugyanúgy, ahogy a többi objektum. Szépen keringett a főbolygója körül abban az idegen naprendszerben, ha viszont az a csillag elég közel került a naphoz, gravitációnk talán kiemelte és ellopta a Szednát. Helyettséges, hogy más törpebolygókat is elraboltunk más rendszerekből, és ezek az idegen világok hozták be az idegen vizet, akár az idegen szerves anyagokat is a belső bolygókra. Azonban létezhet egy teljesen más magyarázat a Sedna furcsa pályájára, a megfoghatatlan, elméleti kilences bolygó. A távoli rejtett bolygót hatalmasnak gondolják. Ennek gravitációja is okozhatja a Sedna furcsa elnyújtott pályáját. A Sedna volt az első objektum, ami rámutatott a 9-es bolygó létezésére. Valójában ez a 9-es család prototípusa, ennek segítségével igyekszünk megtalálni ezt a bolygót. Más távoli objektumok nyomon követése feltárt egy objektumcsaládot. Mindegyikük ugyanolyan furcsa elliptikus pályán mozog. Van egy olyan objektumcsoport, amelyek pályája nagyjából egymáshoz igazodik. Ezek elliptikus pályák. Lehetnének erre, vagy erre, vagy erre, vagy arra, de nem. Mindegyiküknél nagyjából ugyanott van a csúcs, és valahogy ugyanabba az irányba mozognak. Nem pontosan, de elég hasonlóan ahhoz, hogy ez különös legyen, és statisztikailag valószínűtlen, hogy ez véletlenül alakult volna így. Viszont lehet ilyen a pályájuk, ha létezik egy hatalmas bolygó, a kilences bolygó, ami a nap körül távol a neptunus -tól. Még nem találtuk meg a 9-es bolygót, és amíg meg nem találjuk, nem fogjuk tudni, honnan jött valójában a Sedna. Ám ez a törpe bolygó arra késztett minket, hogy újra megvizsgáljuk kozmikus szomszédainkat. Nagyon csábító a gondolat, hogy megértettünk egy olyan alapvető dolgot, mint a naprendszerünk, az otthonunk. De ha felfedezünk valami olyat, mint a szedna, rájövünk, hogy rengeteg minden létezhet, amit még nem láttunk. Vannak a szednához hasonló kisebb objektumok, amik olyan messze vannak, hogy képtelenek vagyunk észleni őket. Tehát több száz, több ezer, több tízezer olyan objektum létezhet a naprendszerünk új részei, amik még felfedezésre várnak. Ezek a törpebolygók a naprendszerben mindenütt rejtett dolgokat tárnak fel. A Só a felszínén azt csugalja, hogy folyadék van a felszíne alatt. Még messzebb az új horizont küldetés pedig felszín alatti óceánokat talált a Plutón. Úgy gondoltuk, víz csak ebben a lakhatósági zónában létezhet, ahol nincs akkor a forróság, hogy felforjon a víz, és nincs annyira hideg, hogy megfagyjon, de már egyáltalán nem ez a helyzet. Ha körülnézünk, a naprendszerben, a legváratlanabb helyeken találunk vizet. Ez a modern bolygó tudomány meglepő felfedezése, hogy a külső naprendszerben sok olyan világ lehet, amely folyékony, felszín alatti óceánnal rendelkezik. Elképesztő belegondolni, milyen messzire jutottunk a világok belső struktúrájának megértésében. A tudósokat megdöbbentette, hogy a naptól ilyen messze folyadékot találtak. További meglepetések érték őket, ahogy részletesen tanulmányozták ezeket a távoli világokat. A Makemake -make törpe bolygó kétharmad akkora, mint a plútó. A felszínét pedig etán és metán jég borítja. A jég reakcióba lép a Tolinnak nevezett szerves molekulák jönnek létre, amelyek a bolygót vöröses barnára színezik. Az Eris még messzebb van, 14 milliárd kilométerre a naptól. Felszínének hőmérséklete pedig nagyjából minusz 240 Celsius fok. Az Eris nagyon megdöbbentő objektum. Egyáltalán nem tudunk róla sokat. Elvileg nagyon hasonlít a Plutóhoz, de észrevettük, hogy a Plutó felszíne foltos. Vannak nagyon világos területek, de elég sötétek is. Úgy tűnik, az Eris viszont szinte teljesen világos. Az Eris a naprendszer egyik legfényesebb objektuma A fény 96%-át visszaveri A tudósok pedig nem tudják, hogy miért Közeli szomszédja, a Plutó segíthet a megoldásban Amikor az új horizont elhaladt mellette furcsa dolgot vett észre rajta az egyik furcsa, apró részlet, hogy amikor elhaladunk a Plutó mellett, olyasmiket látunk, amik nagyon hasonlítanak a homokdűnékre. Ez nagyon egzotikusan hangzik, de mi olyan érdekes egy homokdűnében? A homokdűnék talán unalmasnak tűnnek, de sok mindent feltárhatnak egy bolygó mechanikájáról. A földi dűnékkel ellentétben, amiket ismerünk és szeretünk, amik homokból vannak, a Plutó dűnéi teljes egészében jégrészecskékből állnak. Csak egyetlen dolog képes dűnéket létrehozni. A szél. A dűnék a völgyet átszelő szél vizuális reprezentációi. A szél viszi magával a homokot, az alakítja ki ezeket a hatalmas, gyönyörű dűneformákat. Bolygónk elég nagy ahhoz, hogy légköre legyen. A nap felmelegíti a levegőt, a friss levegő felszáll, és ez generálja a szelet. A Plutó olyan kicsi és olyan messze van a naptól, hogy nem lehet légköre. Így aztán nem lehet rajta szél és dűnék. Az a gond a Plutóval, hogy a naprendszer más kis égi hasonlóan nehezen tudna légkört fenntartani, egyszerűen túl kicsi. A könnyű, ritka légköri gázok egyszerűen megszöknek. A Haumeának és a Makemakénak sincs észlelhető légköre. Ám amikor az új horizont visszanézett a Plútóra, miközben a törpebolygó elhaladt a nap előtt, a tudósok észrevettek egy ritka, ködös gázt. Úgy tűnt, hogy a Plútónak mégis van légköre. Ez a légkör azonban csak átmeneti, mivel a Plútó elliptikus pályán mozog. Olykor túl messze van a naptól, máskor sokkal közelebb, ilyenkor melegebb van. Így alakul ki valamiféle tél és nyár. A Plutó légköre az évszaktól függ. Nyáron elég meleg van ahhoz, hogy legyen légköre, télen viszont ez a légkör megfagy. Mindössze egyetlen a nap körül megtett úton jelentősen megváltozhat a törpebolygók felszíne. Sűrűsödik és betakarja a légkör, amikor messzebb vannak a naptól. Párolog és szétosztik a légkör, amikor közelebb kerülnek hozzá. A Plúton jelenleg nyár van. A hosszú szupernyár során az extra hő elpárologtatja a felszínről a nitrogénjég egy részét, és vékony légkört hoz létre. Kiderült, hogy bár a Plutó légköre elég vékony, van szél, nagyon gyenge szél ugyan, de ahhoz elég, hogy részecskéket vigyen magával, ha megmozdul. A szezonális ciklus segíthet megmagyarázni az Eris fényességét. Az Eris háromszor olyan messze van a naptól, mint a Plutó. És amikor háromszor akkora távolságba kerül a nitrogén légkör, akkor a nitrogén kőkeményre fagy a felszínen. Az Eris megmutatja, milyen lehet a plútó, amikor tél van rajta. A gázok megfagynak, így még jobban visszatükrözik a fényt. A plútó dűnéi télen nem mozdulnak, megfagy a felszín. Nem úgy, mint egy másik törpebolygó jeges felületén, ahol a vulkánok egyszerűen eltűnnek. A Ceresz törpebolygó a távolból egységesnek és unalmasnak tűnik. Közelről azonban észreveszünk egy hatalmas képződményt. Az egyik legkülönösebb tárgy, amit láttunk, amikor elkezdtük feltérképezni a Ceresz felszínét, az Ahuna Mons. Furcsán hegyes domb, nagyon meredek az oldala. Nem hasonlít semmi másra a Cereszen. Az Ahuna Mons, a Ceres nagyon érdekes képződménye, közel 5 km magas hegy. Semmi sem hasonlít hozzá a Ceres felszínén. Az Ahuna Mons uralja a Ceres táját. Meredek hegyoldala és óriási magassága miatt sokban hasonlít a földi vulkánokhoz. A Föld azonban még most is aktív geológiailag. A Ceres pedig olyan kicsi, hogy olvat magja már biztosan jéggé fagyott. Nina Lanza bolygótudós a Föld egyik vulkanikus területére látogatott el – Izlandra. Drónnal figyeli meg a Hilda hegyet, a vulkánt, amelynek formája hasonlít az Ahuna Monszéra. Ez a vulkán tehát riolitikus kúp. Ez a fajta láva átnyomul a repedéseken. Aztán egy gömb alakú csúcsot alkot, amit a felszín alól feltörő láva nyom felfelé. A földön a vörösen izzó magma lassan áttör a felszín repedésein. Így alkot meredek oldalú vulkánt. Ám a hasonló törpebolygók túl kicsik ahhoz, hogy olvatkőből álló forró magjuk vulkánként kitörjön. Ezeken a kisebb bolygókon nincs olvat sok a jég rajtuk. Ami viszont olvat, az a víz a felszín alatt. Ha pedig a víz utat talál magának a repedéseken át és a felszínre tör, az vulkán csak éppen hidegvizes vulkán. Ezt hívjuk kriovulkánnak. A folyadék feltör a repedéseken át a felszínre, ahol gyorsan megfagy. Így alakul ki a hegy. Ezen a vulkánon látszik, hogy elég fiatal, mert még nem erodálódott. Arra számítunk itt a Földön, hogy a szél és a víz lassan eltünteti majd ezt a hegyet. Mivel a Cereszen nincs szél vagy időjárás, ami erodálhatná a kriovulkánokat, ami egyszer kialakult, több milliárd évig megmarad a felszínen. Az ahuna Mons nagyon különös. Ez az egyetlen magas hegy a Cereszen. Miért van ez? Általában nem csak egy van a dolgokból. Egy tucatnyi ilyennek kéne lennie, és valóban a Cereszen lehetett jó pár ilyen kriovulkán mára viszont eltűntek. Csak képzeljük el, hogy ez az egyetlen hegy a Földön. Miért lenne csak egyetlen hegy? Mit jelentene ez? Felmerül a kérdés, hogy vajon eltűnt a szerezen a többi vulkán? A vulkánok eltűnése fikciónak hangzik, egyáltalán nem életszerű. Persze, hogy nem tűnhetnek el a vulkánok. Valójában azonban ebben az esetben bizonyos helyzetben igenis eltűnhetnek. Ez pedig a gravitációnak köszönhető, ami lapossá teheti a szilárd anyagot. Hogy milyen gyorsan, az az anyag szerkezeti összetételétől függ. Ha homokvárat akarok építeni a tengerparton, nem száraz homokot használok. Az nem tapad össze, bele kell keverni egy kis vizet, hogy amikor kialakítom a formát, megmaradjon. De ha túl sok vizet keverek bele, szétomlik, nyúlósan elterül, megsüllyed. Még az izlandi kővulkánok is lassan megsüllyednek a saját súlyuk alatt. Furcsa ezt elképzelni, de kiderült, hogy valójában a mögöttem lévő hegy is besüllyed lassan. Nagyon lassan történik. Nem annyi idő alatt, hogy közvetlenül megfigyelhetnénk. Lehet, hogy számos krióvulkán volt a Ceresz felszínén, de már nincs semmi nyoma a létezésüknek. Ha tehát kicsit tovább várnánk, amíg az Ahunamonsz elterül a bolygón, annak se látnánk semmi nyomát. Lehet, hogy az Ahunamonsz nem volt mindig egyedül. Talán csak fajtájának utolsó darabja. Ez csak egy a törpe bolygókat övező számos megoldandó rejtély közül. És nap mint nap újabbak bukkannak fel. Például az... Hogyan lehetséges, hogy nagyobb unokatestvéreikhez hasonlóan gyakran keringenek körülöttük mellékbolygók? Ma már tudjuk, hogy az összes nagyobb törpebolygó körül hold Kering van holdjuk. A legtöbbnek egy. A Haumeának kettő. A Plutónak öt. 4 milliárd évvel ezelőtt a fiatal naprendszer kaotikus volt. Sok kis égítest keringett a nap körül. Az egyik nekiütközött a fiatal földnek, és így alakult ki a hold. Az egész naprendszerben történtek efféle ütközések. A a törpebolygó két nagyobb objektum robbanásszerű ütközéséből jött létre. Talán emiatt alakult ki szokatlan babszerű alakja. Az összes törpebolygó hatalmas ütközéseket szenvedett el. A Haumea hatalmas ütközésből jött létre, ami megpörgette. A Makemakének is van egy holdja. Az összes nagyobb objektum körül holdak apró darabkái keringenek, amik megmutatják a történetüket, a csatákat. A darabkák mindenfelé szétszóródtak. A legtöbb törpebolygó holdja apró, nem sokkal nagyobb egy aszteroidánál. Az egyik hold azonban nagyon más. A plutó holdja a káron. A plutó holdja még furcsább, mint maga a plutó. Frankenstein hold, mint mintha valaki széttépett volna egy holdat. Aztán újra összedobta volna. Az egyik félgömb sima, a másik nagyon rögös. Van rajta egy kanyon, ami olyan, mintha kifaragták volna az oldalát, igazán bizarr. Lehet, hogy egy ütközés formálta meg a káront, Az alakította ki ezt a furcsa függő kapcsolatot a Plutóval. Úgy is gondolhatunk a plutó rendszerre, mint egy bináris bolygóra. Nincs még egy olyan bolygó a naprendszerben, aminek a holdja ilyen nagy volna hozzá képest, és ilyen közel lenne hozzá. Ahogy a többi bináris objektum, a Plutó és a káron is egy központi gravitációs pont körül keringenek. Ebben a kötött gravitációs táncban, a Plútó és a Karon mindig ugyanazt az oldalát mutatja a másiknak. Nagyon érdekes, hogy a Plutó és a karon kötött keringésűek. Amikor a Plutó és a Karon kialakult, valószínűleg saját tengejük körül forogtak. Ám a két világ keringéssel lelassult, és összezártak. Állandóan ugyanaz az oldaluk néz a másik felé. A Plútó keringése azonban felborul, mintha az oldalán forognak. Így a Káron-Plútó körüli keringése is felborul. A naprendszer majdnem minden bolygójának orbitális tengelye nagyjából ugyanabba az irányba mutat. A Plútó azonban úgy 120 fokkal elbillen. A tudósok régóta azon tanakodnak, vajon mi okozhatja ezt az eltérést? A Káron húzta fel a Plútót, vagy a billen és a Káron kialakító ütközés hatása. Közelebb kerültek a megoldáshoz, amikor az új horizont képeket küldött a Plútóról. A Plutó egyik legkedveltebb látványosságát láthattuk, amikor az új horizont szonda közeledett, egy óriási szív alakú területet a Plutó űrhajó felé néző oldalán. A Sputnik Planétia. fényes fehér szíva Plutó sötét foltos felszínén. Amikor közelebbről láthattuk, egyszerűen lenyűgöző volt Hangosan felkiáltottam Ilyen megdöbbentő volt Emlékszem, azt mondtam, hogy Istenem, itt nincsenek kráterek Sima, mint egy befagyott folyó, ez valami folyadékot jelez Valami folyik a Plutó felszíne alatt Mi pedig ennek a felső fagyott rétegét látjuk még konvekciós sejtek is vannak ott, ahol a víz látszólag felmelegszik és szétterjed. Ez azt sugalja, hogy van alatt a energiaforrás. Csodálatos módon akár még egy hatalmas folyadékmedence is lehet a jég alatt. A Sputnik Planétia talán egy óriási felszín alatti folyadék óceán rejt. Hatalmas sebb helyez a Plutó felszínén. Formáját és méretét tekintve az a legvalószínűbb, hogy a Sputnik planétia egy óriási ütközésben alakult ki. Valami neki ütközött a Plutónak. A felszín alatti víz és az ütközés kombinációja okozhatta a Plutó szokatlan dőlését. Az egyik elmélet szerint összezúzódott egy objektum a Plutó felszínén. Az ütközés megtörte a felszínt, és a feltóduló víz kitöltötte a krátert. A folyadék kibillentette a plútot az egyensúlyából, és a karonnal folytatott gravitációs tánc átfordította a Sputnik Planétiát az ellenkező oldalra. Az az egyik elképzelés, hogy a Sputnik Planétia azért ott alakult ki, mert a hatalmas ütköző medence fenekén felgyűlem a jég. De még nem biztos, hogy valóban ez a helyzet. A valaha holt élettelen görönynek hitt törpebolygók rejtélyekkel kelnek életre. Minden feltételezésünket megkérdőjelezik, pedig még alig karcolgatjuk a zavaros világok felszínét. Sokkal több törpebolygó várja, hogy felfedezzük, és ki tudja, milyen meglepetéseket találunk. Nem ismerjük a törpebolygók végső számát, hiszen még mindig keresük őket. De azt hiszem valószínűleg úgy 1-200 törpebolygó lehet a Plúton túl. És ahogy távolabb haladunk a naprendszerben, valószínűleg még sokkal, de sokkal több van. A törpebolygók valószínűleg a naprendszer legérdekesebb objektumai. Sok színűek, geológiailag aktívak. Csak mert kicsik, még nem jelentéktelenek, nem szabad figyelmen kívül hagynunk őket. Itt vannak. Számomra ez a legjobb, ez a legizgalmasabb. Tanulmányozhatjuk ezeket az új világokat, amiknek pár éve még a létezésükről sem álmodtunk. Ez a tudom...